Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Al-Aqibetu lilmuttaqeen Wala udwana illa ala zalimeen Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiyae wal mursaleen Rasulina wa nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina Wa salama tasliman kathira 1st of 19 I brought to you a sister Nika Iswahu Subhanahu Wa Ta'ala I neka salavat na Allahog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, na njegove časne ashabe i sve onijek koji slijedi pravi put do sudnjega dana. Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala koji nam je omogućio i večeras da ga spominjemo i da izučavamo njegovu vjeru i da ove trenutke provedemo zajedno. Uzvišen je Allah subhanahu wa ta'la ta je naš gospodar i naš stvoritelj. On nas je stvorio. On nam je život dao. On nas je obasu raznim blagodatima. I stoga je i kako važno i bitno da se u svome životu stalno Allaha sjećamo i da ga nikada ne zaboravljamo. To je prije svega naša dužnost. Odnosno... Trebamo stalno vikr činiti, odnosno Allaha spominjati. Stoga ćemo večeras uz Allahu dozvoli govoriti o adabima zikra ili spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala. Mi svi znamo da je zikr, odnosno spominjanja Allaha, jedno od najvrijednijih dijela kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Prije svega mi ga trebamo spominjati... Zbog toga što je on naš gospodar i stvorite, ne smijemo ga zaboraviti. Ne smijemo ga zaboraviti, od njega ovisimo, od njega zavisimo. Njemu ćemo se na kraju krajeva i vratiti i račun za naša djela polagati. Zikr ili spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala je dijelo za koje Allah obećao veliku nagradu na oba svijeta i koje je naredio u Kur'anu. Kada je kazao, uudu billah min šeitanu rođim, Ja, eyuheladzina, amanu, dhkurullaha, dhikran kathira, wa sabbihuhu bukratan vasila. O vjernici mnogo i često Allaha spominjite i ujutro i uvečer ga veličajte i slavite. Vidimo iz ovog Kur'anskog ajta da uzvišeni Allah nam naređuje da ga se stalno sjećamo, da ga ne zaboravljamo. I prije svega zikri zbog toga i je činimo, jer ne smijemo biti od onih nemadi, čija su srca na Allaha zaboravila. A ako Allaha ne spominjemo, ako mu zikr ne činimo, onda smo među onima koji su Allaha zaboravili. Stoga ćemo već razgovoriti o adabima zikra, a usput i o samoj vrijednosti zikra spominjanja Allah subhanu wa ta'ala. Kao i za sve druge ibadete i dobra dijela. Tako i za zikr postoje adabi, odnosno pravila i norme ponašanja. Kada zikriti, kol, kako zikriti, na koji način i tako dalje. Na prvom redu, kao i kod svih dobrih dijela, iskrena namjera u zikru, odnosno ihlas. To nam je potrebno, to je srž svakog dijela, to je kvalitet svakog dijela. Bez ihlasa nema spasa. Nema primanja dijela kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ihlas je kako u riječima, tako i u dijelima, kako ono onome što govorimo, tako i onome što radimo. Jedan od uvjeta ispravnosti i primanja dijela kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta to znači? To znači da nam Allah neće primiti dijelo ako nemamo ihlasa, ako to ne činimo samo čisto radi njega. Zato je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala rekao inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahu ddin reci meni je naređeno da se klanjam Allahu iskreno mu vjeru ispovijedajući Stoga je ihlas najbitnija stvar u svakom dijelu. i treba se boriti svoje srce čistiti i nam je čistiti da nam da radimo sva djela bilo da je vikr ili bilo koje drugo djelo da to činimo isključivo radi Allaha Allah subhanahu wa ta'ala to nije ni malo lahko mi možemo kazati ja ovo činim radi Allaha međutim gleda se stanje našeg srca gleda se naša namjera u srcu a tu je Allah poznato što znači da svojim djelom bilo da je vikr, bilo da je namaz post, zekat traženje znanja ako želimo time bilo kakvu korist na dunjaluku to djelo na propada. Naći ono ako radimo neki ibadet ili neko djelo, ono isključivo mora biti samo radi Allaha subhanahu wa taala, radi njegovog zadovoljstva i nagrade koju je obećao. Stoga, kada činimo zikr, odnosno Allaha spominjemo, trebamo to činiti sa ihlasom, želeći njegovo zadovoljstvo, želeći njegovu blizinu i nagradu na oba svijeta. A ne da se pred ljudima pokazujemo da smo od onih koji mnogo Allaha spominju. Jer rija, odnosno ta neiskrenost ili želja da nas ljudi vide i pohvale, poništava dobra djela. Uništava dobra djela. Zato kad pred Allaha dođemo, mislimo da smo nakupili i sabrali mnoštvo dobrih djela, a kad pred Allaha dođemo nemamo ništa od toga. Prema tome iskrenost namjer je u svemu najbitnija pa i u vikru. Drugo, trebamo Allaha mnogo spominjati. Ne trebamo Allaha se sjećati ponekad, nego često ga i mnogo spominjati kao što to Allah Đelšanu traži u ajetu koji smo na početku naveli. Ja juhele dine amen uz kurullahi vikren kathira. O vjednici mnogo i često Allaha spominjati. Mi smo Allaha zaboravili. Trebamo preispitati svako sebe koliko dnevno Allaha spominjemo. Zikrom, koliko ga spominjemo, koliko činimo te spije. I stikvari i sve ostale zikrojko ispropisane. Pošto je zikri jedno od najvrijednijih dijela, jedno od najvrijednijih dijela Allaha spominjati, tada Allahu trebamo često, Allaha trebamo često i mnogo spominjati Jer time ćemo prije svega nadoknaditi propuste u nekim ibadetima, kao što su jeli namaz, kao što je kiamu, lejl, post i tako dalje. Bog toga trebamo često činiti zikr. A zikr je istovremeno jedno dijela koja nas najviše Allahu duhovno približavaju i kojima postižemo da je Allah uvijek uz nas, Tu počast i tu privilegiju da Allah stalno uz nas. Jer onaj ko zna za Allaha uvijek, je Allah za njega zna. Ko zna za Allaha u blagostanju i rahatluku, Allah će za njega znati u nevolji i nedači. Zato mi često, ljudi, odnosno muslimani, padaju u nevolje, odnosno zade se ih kakva nedača. I oni se, i oni Allaha moli i traže, pa im se Allah ne odaziva. Pa se oni zapitaju zašto? Zbog toga što su oni Allaha zaboravili kad su bili jeli u rahatluku i izobilju. Nažalost ljudi se samo Allaha sjeti kad su nevolje i kad imaju potrebu za Allahom subhanu ve potrebu. Po sunniku asallallahu alejhi ve selleme bila praksa jeli da Allaha spominje u svakom stanju, u svakoj prilici. Kao što prenosi Aisha radijalallahu taala anha u hadisu koji bilježi muslim U svim prilikama poslanika Alayhi Salatu Vesela nam se sjeća Allah. Znači, Allah možemo i trebamo spominjati u svim stanjima i okolnostima. I kada stojimo, i sjedimo, i ležimo, i kada hodamo, bili čistili, nečisti. I u svako vrijeme, osim kada, jel, u vrijeme kada vršimo nuštu, tada Allah nećemo spominjati iz počasti, jel, prema Allahu Subhanahu wa ta'ala na tim, mjestima nečistim mjestima trebamo za uzor kada je u pitanju zikr uzjeti poslanika Le selatosa jer prava vjera se uogleda, se i ogleda u tome jeli, da se, da ne zaboravimo onoga koji nas je stvorio da ga stalno da ga stalno sjećamo i da mu stalno činimo zikr odnosno taj ibadet je će nam to pomoći da Allaha često spominjemo. Šta nas to može motivirati? Da svakodnevno, u svim prilikama, u svim stanjima Allaha često i mnogo spominjemo. Prije svega i na prvom redu to je znanje i spoznaja o nagradi koju je Allah Đelešanu obećao onima koji ga spominju, koji ga često spominju. Nagrada uvijek čovjeka motivira. Vi kada obećate čovjeku da ćete mu dobro platiti neki posao, To je jedna jedan veliki motiv da on to uradi da prihvati. Tako i kada je u pitanju rad za ahiret. Uzvišene Allah je obećao onima koji ga spominju, kojim učine zikr, veliku nagredu. Pa kaže, a'udhu billahi min shaitan rođim, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا I muškacima koji često Allaha spominju, i ženama koje često Allah spominju. Vidimo da su žene odnosno, da su žene u islamu ravno, ravnopravne sa muškacima kada je u pitanju je li i ovaj segment odnosno i ibadet. Allah je doista za sve njih oprosti veliku nagradu pripremi. Oprost i velika nagrada za one koje Allah često spominju. Mi moramo sami sebi priznati da smo novo imali polju na polju vikra, da smo tanki. Da se Allaha malo sjeća moramo to sebi priznati. Ne koristimo ta jezik da post, da njime zarađujemo onaj svit Allahu, Allahu opros, magfiret, veliku nagradu, blizinu, nego ga koristimo u ogovaranju, tračanju, šupljim pričama i tako dalje. druga stvorka treba da nas motivira jeste da u mislima uvijek predstavljamo sebi džennet i džehennem. Jer čovjek u takvom stanju nastoji, jeli, da postigne džennet i njegove blagodati, da se udalji od od vatre i njenih patnji. Kada nam ina umi, kada nam je na umu džennet i džehennem, to nas postiže da činimo zikr. Pri svega da istigfar učinimo, da stalno govorimo estagfirullaha vetubil. Prisećamo se svojih grijeha i prisećamo se džehennema i džehenemskih patnji i onda nas to motivira da činimo zikrallahu tražmo oproste. Astaghfirullah, ja tub. Trebamo biti svjesni, to je dodatni motiv da Allah, da je Allah uvijek uz nas, to jest ako budemo Allaha spominjali, on je uvijek uz nas. Da nas stalno vidi i čuje. Kao i da nam je obećao da će stalno biti uz nas ako budemo, ako ga budemo spominjali. Kao što stoje hadisi Kuciju, je li? ko je prenosi je l postani kale od svoga gospodara da je rekao ene inda danni abdi bi وانا معه حين يذكرني kaže ja ću se prema svome robu odnositi onako il biću prema njemu takav kakv on prestavu ima o meni to jest ako misli o meni je ja ću biti ovaj prema njemu dobar kaže ja sam uz njega kada me spomeni kada god Allah spomene Allah uz nas Allah je uz nas jel, i Allah nas prati svojim znanjem onako kako njemu dolikuje jel, svojim nadzorom svojim ilmom stoga to treba biti isto dodatni moti da Allah subhanahu wa ta'la spominjemo također svijesti znanje da nam je e, zikr zaštita taj štit od šeitana koji nas stalno prati uznemirava, koji nam želi zlo koji želi da nas zavede iz pravoga puta, on, on ne miruje, nikada ne miruje. A dokaz da nikada ne miruje vidimo ko sebe, mnoštvo ljudi ili većina ljudi koji su zabude. I zato uh, u ovom vremenu kada je ta crna magija uzela maha, kada je sve više sihra i sve više ljudi koji su uh, žrtve sihra, sihr baza i tako dalje, i džinskog djelovanja i nasrtanja, Trebamo imati na umu da je vikr velika zaštita, da je vikr najbolja zaštita i štit od šeitana i džina koji nam želimo. Znanje da vikrom nadoknadžujemo propuste u mnogim ibadetima i same ibadete i to je saznanje koje treba da nas motivira da Allah vikrimo, da ga spominjemo. Jer mi znamo da imamo mnoge propuste po ibadetima, u namazu, u učenju Korana, u postu, a zikrom treba da nadoknadimo te propuste praznine. Trebamo zapaziti da je zikr, odnosno spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, jedan od najlakših ibadeta koje činimo jednim svojim organom, to je jezik. Najlakše je sjediti, možemo u svakoj prilici Allaha spominjati. To od nas ne zahtjeva veliki napor, veliki trud, niti nam je potreban za to i metak. Ne trebamo čak imati nabdesita. Zikr sjedimo, razmišljamo Allahu i spominjemo ga. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, staghfirullah, la hawla, la kuvata, ila bila. Za 10-15 minuta dosta zikra možemo učiniti. Međutim, i šeita nas i tu prevari i taj lagani posao, lagani ibadet zapostavljamo. Zikr nam pomaže pri i drugih ibadeta, jer dobro dijelo nas vodi drugom dobrom djelu jedno dobro djelo povlači drugo dobro djelo ako govorimo bezkorisne riječi bezkorisnu priču ili ono što je haram o to nas gura dalje još nas više udaljava od Allaha subhanahu wa ta'ala ako vikrimo to nas vraća Allaha lagano nas vraća Allaha i otvara nam nove jeli, mogućnosti, nove želje da činimo dobro i to je jedan od razloga zašto bi trebali Vikr činiti. Ovo samo neki razlozi koji treba da nam pomognu da Allaha često spominjemo. Treći po redu edeb pri vikru ili spominjanju Allaha subhanovatale jeste da vikr činimo svojim srcem i jezikom i udovima, odnosno organima tijela. Kada činimo vikr, onda bi ga trebali činiti i srcem prije svega, i jezikom i drugim tjelesnim udovima. Kako činiti vikr srcem? Sjećati se Allaha srcem. Zikr srcem činimo tako što smo svjesni da Allah Đelešanu uz nas. Da nas stalno nadzire i prati, da nas vidi i čuje. Da smo svjesni njegove veličine i uzvišenosti. I njegove blizine. Tu je vikr srcem. Što se tiče zikra našim jezikom to smo već spomenuli. I da se to, i da je to jedno od najboljih i najvrednijih dijela. I nešto najbolje čime se možemo, jeli čime možemo zaposliti svoj jezik. Ovaj mali organ jezik je jeli, tako mal, a tako mnogo zla učini. Allah nam ga je dao da govorimo dobro. Ko vjerujo u Allah je sudnji dan neka govori dobro, neka šuti. Da izražavamo vjerovanje, da njime izražavamo šehadet. Da izgovaramo la ilaha illallah, da vikrimo, da spominjemo Allah, da upućujemo na dobro, da učimo Kur'an da ljudi odvraćamo od zla, a mi ga koristimo najmanje u, u ono zbog čega je stvoreno. Zato kaže poslanik Alaihissalatusallam la izalu lisanu ka rabbim min zikrillah neka ti jezik bude stalno vlažan od spominjanja Allaha subhanahu wa taala. Stalo. To osobina pravi vjernika i odan je Allah subhanahu wa taala. Ta Pri svega vodi brigu i računa šta govori svojim djelima jer mi ne govorimo očima i ušima, govorimo jeziku zato mnogo zla učinimo jeziku vode je brigu o tome da govore samo dobro i vodi je brigu da zaposle svoj jezik vikru stagfirullah gde la la se Laha sjetije jer jezik on reaguje na naše sjećanje mi kada se Laha sjetimo u, svojom, u svome srcu onda jezik postaknemo jezik da on da Laha spominje ako su mi Laha zaboravili ili svojim srcem, onda jezik ili šuti ili govori ono što nevalja. Što se tiče tijela i tijelesnih udova, Allaha možemo spominjati, recimo prije svega, na prste, ruke, onako kako činimo tespi, ili možemo činiti zikr, mimo, mimo namaza, istigfar, brojati stotinu puta, ili subhanallah, bi hamdje, stagfirullah, i tako dalje, na prste. Tako činimo zikr svojim udovima, Čineći tesbih, odnosno riječi subhanallah, Allahu ekbar, la ilaha illallah, elhamdulillah i dalje. Pokupljanje dalje. Okupljanje radi zikra i spomnjanja subhanahu wa ta'ala, ono ima svoje utemeljenje i ono je propisano. Poslanik alaihi salatu Veselam je rekao, kaže Allah ima meleke koji obilaze po putevima, odnosno puteve i traže one koji spominju Allaha subhanahu wa ta'ala. Kada dođu ili kada nađu ljude koji spominju Allaha, jedni drugi je dozivaju, ono me, to jest evo ono što tražite, zatim ih nadkrile i obaviju svojim krilima i njima ispune prostor ovo zemaljskog neba, pa ih njegov gospodar upita A on bolje zna od njih, jeli. šta kažu moji robovi, šta govore. A oni kažu, slavijete, veličaju, zahvaljuju ti i uznosijete. odgovorši meleki ili odgovore meleki. A jesu li me vidjeli, upita gospodar. A oni odgovaraju, ne, tako nam Allaha nisu te vidjeli. Oni ih ponovo upita kako bi bilo da su me vidjeli. Da su te vidjeli, bili bi ti još pokorniji. I više je bite uznosili, više je bite slavili. Odgovoriše oni. A oni ih upita, a šta mole? A šta mole? Molijete za džennet. A jesu li ga vidjeli? Upita on. Ne tako nam, Allaha gospodaru naš. Nisu ga vidjeli. A kako bi bilo da su ga vidjeli? Zapita on. A oni odgovori je da su ga vidjeli... Više bi za njim žudjeli, više bi ga tražili i više bi ga željeli. Od čega traži zaštitu, upita on, a oni odgovaraju od vatre. A jesu li je vidjeli, ponovo upita on, a oni odgovaraju, ne tako nam Allaha, nisu je vidjeli. A kako bi bilo da su je vidjeli, ponovo upita on. Da su je vidjeli, više bi od nje bježali i više bi od nje strahovali, odgovore oni, A on zatim kaže, ja vas uzimam za svjedoke da sam im oprostio. Poslanih sallallahu alaihi vaseleme dodaje, jedan od melejka potom kaže, među njima ima taj i taj, a on nije jedan od njih, nego je došao među njih zbog neke potrebe. Allah Đelešanu odgovara, oni su ljudi u čijem društvu nije nesretan onaj ko s njima sjedi. Ovaj hadis nam prije svega govori o vrijednosti, spominjanja Allaha subhanahu wa ta'ala u znači u jednom skupu ili na skupu ali svakako ne na način jeli ne na način kako to čini pojedine jeli da kažem skupine kao što to rade različiti sufijski tarikati koji se okupljaju u halkama i koji glasno uzvikuju hu hu, haj, haj i tako dalje, Allah, Allah, ja, latif i koji se njišu, koji plešu i tako dalje. Takav zikr nije činio ne ni poslanika alaih sallat usl. ne shabi. Ovo način i metod na koji, jeli, na koji je zikr u poslanika alaih sallat usl. prve generacije muslimana. I tako, takav zikr nema nikakog utemeljenja. Ni u Koranu, ni u sunnetu. Okupiti se Zikr je i predavanje. Zikr je predavanje. Zikr je halka Kur'ana. Zikr je iščitavanje neke knjige o halki. Zikr kada se ljudi okupaju u džami, pa svako za sebe uči Kur'an. Zikr je stikfar čini jeli, u sebi skrušeno. To je zikr to je zajednički zikr. To je okupljanje jeli, na jednom mjestu radi zikra. Kada činimo zikr, Treba da nam srce bude skrušeno, a pomogućnosti da jeli plaćemo i da pustimo suzu. Ona je koja Laha spominje i pri tome pusti suze, odnosno plaćuje, zaslužuje veliku nagradu. Tu upućuje da je njegovo srce skrušeno, da priznaje svoju nemoć i poniznost pred Allahom. Ta Ako je iskren u svom plakanju, on će imati kod Laha veliku nagradu. Posebno ako je sam, ako to čini u samoći. Jer poslanik s.a.v. rekao, sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad na sudnjem danu kada drugog hlada neće biti. A između ostalih poslanik wa s.a.v. spominje čovjeka koji Allah spominje u samoći i oči mu zasuzeje. Stoga onaj koji Allah spominje treba biti skrušena srca. Plaći hoću, hoćeo, kada uči Kur'an. Ne možemo samo jeli, izgovarati riječi svojim jezikom onako suhoparno, a srce nam nije svjesno. Ne razmišljamo Allahu, nismo svjesni tog momenta u kojem zikrimo. Srce treba da bude ispunjeno skrušenošću zbog veličine i uzvišenosti stvoritelja Allaha Subhanahu Wa Ta'ala. Zbog njegove moći savršenosti, zato trebamo biti svjesni. Srce treba biti prisutno vikru. Ne samo riječ. Ne sto puta je stakfirullah. Sto puta je subhanallah. Srce mora biti prisutno. Tada ćemo tek imati veliku koristu. Ono očekuju, očekivanu koristu vikra. I postićemo nagradu. Uzvišine Allah Đelešanu je rekao. Zar nije vrijeme da se vijednicima srca smeš, smekšaju kad se Allah istina koja se objavlja i spomene i da oni ne budu kao oni kojima još davno data knjiga pa su srca njihova zato što je proteklo mnogo vremena postala nemilosrdna odnosno tvrda i mnogi od njih su nevijednici je li čovjek vremenom njegovo srce otvrdnije zato ga treba omekšati treba ga omekšati sjećanjem na smrt vikrom učenjem korana Allah dželle kaže: "Jeli kada govori onima čija su srca tvrda? Fa veilul lilqasiyati kulubuhum min zikrillah. Ulai'ka fi dalalin mubin." Teško onima čija su srca tvrda, odnosno neosjetljiva kada se Allah spomeni, oni su u jasnoj zabludi. To znači da ako su nam srca, ako nam srca ne reaguju, Na spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, na vikr, na Kur'ana, to znači da su nam otvrdnula kao kamen. Kao kamen, treba vremena da, da, da ih razmekšamo. Da ih razmekšamo, to je zbog toga što smo dugo vremena Allaha zaboravili. i smo bili, bili nemani prema njemu, pa čak i one dužnosti koje smo obavljali, namaze koje smo klanjali bili su formalni, nikakvog traga na nama nisu ostavljali. Čutkajte kako bitno. Vidite kako bitno da vodimo računa svome srce, o svome srcu, stanju svoga srca, da ono bude uvijek svjesno Allaha subhanahu wa taala, da ga spomine, da razmišlja o njemu i da, da bude mehko, da bude razmekšano, ne tvrdo kao kamen. Kada Allaha spominjemo, odnosno kada zikir činimo, to je šesti eden po redu, trebamo to učiniti tiho u sebi. Ovo je bliže ihlasu, iskrenosti, skrušenosti. Jedne prilike, dok su bili na putovanju, ashabi su počeli glasno izgovarati tekbir Allahu Ekbar, pa im je poslanik a.s.v. rekao, o ljudi, ne podižite glasove, jer vi ne dozivate gluhoga niti odsutnoga. Vi dozivate onoga koji sve vidi, onoga koje je blizu. Onaj kojeg dozivate bliži vam i od, od vrata vaše jahavice. Zaista, je li nije potrebno da podižemo glas priz dikru, Allah čuje i zna ono što mislimo nema potrebe a to je bliže iskrušenost najbolji je kada se čovjek osami sa Allahom subhanahu wa ta'ala kada ga spominje svojim srcem i svojim jezikom i svojim jeli, udovima i to je najbliže iskrenosti. tu nema ja, nema pretvaranja, nema ljudi Nismo se pretkim pretvarati. Kada činimo zikr, trebamo svakako izbjegavati one novotaske zikrove koji nemaju nikakvog utemeljenja ni u Koranu ni na Sunnetu, a o tome smo već nešto govorili. Euh, postoje određeni, znači izmišljeni, neutemeljeni zikrovi koji se poturaju muslimanima, mnogi su utemeljeni na izmišljenim hadisima, apokrifnim hadisima, kao što je Nur dova i mnoge druge dove koje se nažalost, poturaju muslimanima i muslimane onako neukisuje vjerni, u njih vjeruju. Postoji, postoji vik vikrovi dove koje je poslanik Ali Islalat Veslam učio najbolje stvorenje, njemu je dolazila objela. Ona se ne učio kako da vikrimo i šta da vikrimo, šta da govorimo. Stoga je najpreće, i to je pravi put, to je to je ispravan postupak da jeli, vikrimo na način kako je vikro poslanik Ali Islalat Veslam i da to je Ovaj, prakticiramo u svome dikru. Kada u pitanju dikru, trebamo nastaviti da što više učimo Kur'an. Učenje Kur'ana je jedan od najvećih dikruva. Učiti Kur'an je najveći i najvjedniji dikru. I za njegovo učenje najveća nagrada objećana. Mi smo o tome govorili kada smo govorili o dabima učenja Kur'ana. Posjetit ćemo se samo na jedan hadij. Zaista je Kur'an najveći dikr Mi spominjemo kada učimo Kur'an, mi izgovaramo Lahu govor. Veličanstveni, jeliko Allahov govor koji utječe na naša srca. Zato učenje Kur'ana najviše omekšava ljudsko srce. Kaže poslanika, ko provuči harf iz Kur'ana? Jedan harf ima će za njega jedno dobro djelo, a dobra djela se da se to nagrađuju. Ne kažem da je elif, la, mim, harf, nego je elif, harf, lam, harf i mim, harf. Za jedan harf imamo jel se Mi smo govorili o vrijednosti učenja Kur'ana. Gdje smo? Gdje smo li se imalo popravili? Učimo le redovno Kur'an, učimo le svaki dan Kur'an pa makar stranicu dvije tri. Ako ne učimo, onda trebamo znati da smo se od Allaha udaljili. Da smo se od Allaha udaljili jer ona je ko ne uči Kur'an, on je na Allah zaboravio. Jer čitamo Allahov govor, čitamo Allahov govor i tako ga se najbolje sjećamo i likmu činimo. Trebamo često učiti dikrove koje učio i sam Poslanik alejhiselat svelan, i one koji su preneseni vjerodostojnim hadisima. To je usko vezano s onim što smo što smo govorili malo prije. Ne trebamo činiti one dikre koje nije onaj dikr koji je učinio Poslanik alejhiselat Mi imamo u mnogim vjerodostojnim hadisima zabilježene je predaje. Što je to Poslanik alejhiselat svelan čini koji dikr i hadis koji govori o vrijednosti takvog dikra? Počeo pa ja navesti ili samo Neke, ovaj, neke primjere riječi la ilaha illallah to je najbolji dikr najbolji dikr jer kaže poslanik alaihissalatu wasalam često izgovarate šahade to jest la ilaha illallah prije nego što se smrti ispriječi između vas toga i kaže posjećajte na to i vaše umrli na samrti kada trebaju da ispustije dušu, da se vrati Allah, da posjećamo na to. La ilaha illallah. Zbog toga je sve stvoreno. Zbog toga postoje i nebesa i zemlja. Zbog toga su slani poslanici. I to su riječi koje će onoga koji ih iskreno izgovori i spasiti. La ilaha illallah najbliži. Subhanallah i valhamdulillah i vala ilaha illallah i Allahu Akbar. I je zikr koji poslanik alaih salatu veselam često učio i na njega posjećao. Pa kaže... Da kažem, kaže poslanik alejhiselatu selam, da kažem subhanallahu alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dražimi, od svega onoga što sunce obasja. Dražimo u cijelu dan. Samo da kažemo te ri subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Znate čzikre subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi. Kaže poslanik alejhiselatu selam, ko kaže subhanallahi wa bihamdihi svaki dan 100 puta Kaže, bit ćemo očišćeni ili obrisani grijesi, pa makar i bilo kao morske pjene. Pri svega misli se na mali grijesi. Stotinu puta ako kažemo na dan, subhanallah i vebihamdi. To je par minuta. Onda sama, sama riječ, subhanallah, vikr, kaže poslanika alaihissalatu vasalam, jeli neko od vas u mogućnosti da svaki dan zaradi hiljadu, hiljadu dobrih dijela, Pa su pitali, a kako će neko od nas rati hiljadu dobrih dijela? Kaže, neka svaki dan, kaže, subhanallah, stotinu puta, bit će upisano hiljadu sevapa, ili ćemo biti obrisano hiljadu grija. Vikla la hawla vela kuvata illa billa. I to su riječi, odnosno koji svakodnevno trebam izgovarati. Kaže, poslanika, nek se ratu vesel nam, hoćete da vas uputim, na jednu od dženeckih riznica pa je rekao recite la hawla wa la kuvate illa billa nema snagi ni moći bez Allah to je snaga taj zikr snaga daje nam snagu samopouzdanje osnovnacena laka to izgovorimo puni smo snage i samopouzdanje la hawla wa la kuvate illa billa također zikr subhanallah wa bihamdihi subhanallah ila Postanika alaih salatu wasalam u ovom zikru rekao, dvije riječi ili dvije rečence koje su lahke na jeziku, a teške na mizanu i drage rahmanu, odnosno milostivu malahu, su subhanallahima bihamdihi subhanallahila alim. Dvije riječi lahke na jeziku, par sekundi, subhanallahima bihamdihi subhanallahila alim, a teške na mizanu kao dobro dijelo i drage rahmanu, odnosno milostivu. Vikr subhanallah i subhanallah i valhamdulillah su isto poseban vikr koji ima posebno vrijednost. Kaže poslanik alijih salatu wasalam da je čistoća ili taharet pola imana, a riječ alhamdulillah ispunjavaju mizan, a subhanallah i valhamdulillah ispunjavaju prostor između nebesa i zemlji. I na kraju jedan od najvrednijih zikruva jesu riječi La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul Tome Bostani kaleh salatu wa salam rekao: Ko kaže la ilaha illallah la sharika lah lahul mulku wa lahul ala kulli shayin qadir, svakati dan 100 puta, ima će nagradu kao da oslobodio 10 je li 10 ljudi i biće mu upisano 100 sevapa bit će izbrisano stotinu grijeha ima će zaštitu od šeitana sve dok ne, ne omorkne i niko neće učiniti ni, ništa bolje od njega osim onaj koji učini koji izgovori to više puta pogledamo ko, koja je to vrijednost to je jednostavno svaki dan dok hodamo, dok sjedimo dok smo na poslu la ilaha illallah subhanallah ve bihamdihi subhanallah il adim Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Vrlo jednostavno, bez imalo truda možemo svakodnevno zaraditi mnogo dobrih dijela, zaštititi sebe u šeitana i Allahu se približiti. Kada je u pitanju zikr posebno često trebamo izgovarati iz tih fara, odnosno tražiti oprost od Allaha subhanahu wa ta'ala I, i to je zikr. Allah je naredio prije svega da mu činimo iz tih da tražimo oprostat i zato je obećao veliku nagradu. Pa kaže uzvišeni subhanahu wa taala: "Istaghfiru rabbakum innahu kana gaffara." Tražite oprost od vaše gospodara jer on mnogo pražda. Mi smo puni grijeha, a svaki dan trebamo tražiti opraz za naše grije. Jednostavno rečima: "Estaghfirullah, estaghfirullah." Kaže poslanik alejselatu vesalam: "O ljudi, Pokajte se Allah i tražite od njega oprosta, jer ja mu se pokajem i tražim oprosta svaki dan i stotinu puta. Kažu, prenosi se da su oshabili, da su kazali, mi smo znali brojati na jednom sjelu ili sjedenju koliko poslanika, alaihi salatu vasalam, puta kaže, rabih filiva tub aleji inne kente tevua borahim, pa smo izbrali da to kaže i do stotinu puta sjedi sa ashabima poslanika alejhi salatu vesselam i kaže do 100 puta rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim gospodare moj oprosti mi jacekajem jer ti zaista primaš pokajanje i opraštaš grijeh zbog toga poštovana braćovi i cijenjene sestre neka nam bude neka, neka nam ovo predavanje odnosno ovih adabi adhikru, budu uh, postrek i posticaj da češće Allaha spomnje Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam svima jeli, očisti naša srca i da nas učinuju do njih koji ga često spominju, koji često čine zikr, mu se kaju često, kojimu čine stikvar. Jer zaista uz malo truda možemo mnogo postići. Možemo dosta grijeha se otaresiti i očistiti svoju dušu od mnogih grijeha. Stoga ne trebamo biti nemarni u gafletu ili u zabludi. Trebamo zaista svoje srca omekšati vikrom. I Allaha ne zaboraviti jer ko Allaha ne zaboravi I neće ni u njega zaboraviti A ko Allaha zaboravi i on će biti prepušten sam sebi I tako propasti I na ovome i na onome svijetu Ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala Da ove riječi budu Otkoristi svima nama Da nam ovo vrijeme koje smo proveli U zikru, u spominjanju Allaha I u traženju znanja Da nam upiše u strance naših dobrih dijela Da nam poveća naše znanje Našu iskrenost I da nas učvrsi na pravom putu يقول قولي هذا واستغفروا الله عليكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته